الرحمن الرحيم <تصفيق> دمدو نبارك في السنة سوى خبر شوى وعماد التعليل تفشيل مخايدة كرازين ڈتے او سوال میں چھ واجب او مد جائز کی طول کی گی کہ توسط کی گی زکا نازم صرف تعریفون اکڑی دی او دائن دیوی چھمت بکی سم رہی ناغی جواب دا دے چھپا مدی واجد کی توسط کی گی او دمجز جائز خدوہ قسمونے دیو من پسل دے بل مدی آرز وقفی دے پا اول قسم کی توسط دم جائز دے ان او بدویم قسم کی یعنی عارض کی طول تو قصر درہ جائز دی ماری عارض ووക്തി کی وجایز ہوو بهزندره وکنا چې له حرف میمد نہ بسرا شي سکون عارض دی راشي نبدی کی طولم کی متوسطن کی او قصرم کی متن نو څنګه راځو خبره کوم دی او دا طول او توسط او قصر او لکیگی نو المنح و الفکریه که مولا علی القارزیب دادی وجه ذکر کری دا طول ذکر کېږي چې دل سکون را غلے. نو سکون اگر کعاریزی ده خو مشابه خود ده سکونی اصلی سرکنه نو اصلي چرا سکون چراتنه نسو علي فمت کېدو دري يغي تا طول نو دل تندري علي فمت کېږي کبه نشي خبره دا موږ حمل کو پلازم لکه څنګه لازم کې سکون راغله دري له فمت کېدو نو دل سکون راغله دري له فمادو کا الحمد لله رب العالمين سایشو توسط درکی توسط درکی شی سکون ده خو عارضی ده اگه سکون ده ده عارزي ده, عارزي ده ده چه ده, عارزي ده, عارزي ده هرک به دې چاته موږ ډېرې څه وکړ نو کمدار چاته ټولې د تاسو ته تو درېلې په العالمین څه شو د دوارو حال دو خیالموساته قطر رو خا سره د دیووی نه دې دې کې علماي کرام وایي دا قصر زکه کېږي سکون عارضي دی كأنّه في الوصل دا سکون عارضي دی نودا والعوارض لا تعتبر تبوي کې سکون نشته عارضي دی هیڅونه دی نو تو و نشتنو چې سک د حدمت کې مرمت ک د قثر شو مونګ اوواو د اعتبار نوه کو او طول موض کو ما د تو چې تشب لازم سر راله توسط پ دکه کوو چې د دواړو خیالو سااتلی شي چېته وګورو چې سکون ده نومت پ کار دی جېته وګو جاری دي د نو نې درمیانہ مدون کا جدول باندې یہ تو فلسفہ مدون ہوئی کہ تعارض القراءات ہوئی او باقی د مدون وضاحت هغه درته الف مفید کې تدی خصوصا د مقدار جسم روا تمذنه کې او دا هغه درته عادوی کیولې شي چې مد لازم مده واجب مده جایز د دې درې فرق شته اے لازم مده د لازم دا هغه متولکیږي چې د قاریان او اجما د دې په مدم او د دې په مقدار یو شی مده لازم څه ته چې د قاریان او اجما د په دې خبره باندې چې په دې کې شته ټول اتفاق ده او پا مد مقدار سمرا دی پا غیم اتفاق دی لکا مثلا وَلَمْمَا آنِّينَ طول قاریان بذی متفق دی دی که مد امشتا او پا متفق دی چه دری علی فمان دی فلسو قاریانو کی تداس قاری نشی پیدا کوله شیعہ اوی جب دی که دری والی بون مقدار کام طول پکے طول کئی، سپاکی کئی؟ دیتا مد لازم ہوئے یاوی پا مد اتفاق را رضا قاریانو بل با مقدار مد واجد تیتویلے کی گی دا طول و قاریانو اجماد اجمد کی گی خو مقدار کی اختلاف تے لکا مد متصل واجد کے جا آ نظموں گا استاس کی توسط تے و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم دا چا دا. دا. دا, دا, دا بعد قاریانو بنسبه قصر ده دا قصر بفیر ده طول دا بعد بچه مدده دا مقدار که حبر ادار بعد قاریان با کسی که طول که لکه حمزا او ورش ها ورش و جاء کتاب سارمونز کے ورشو رہے نبیان مدتزل تا غوکشا پاکی دول نو اختلاف پا مقدار کی دے او اتفاق پا مد کی دے شو او مد جائز دی تغیرے کی چی او پا مد کی اختلاف تے او پا مقدار کی اختلاف تے یارا مد کی گی گی گی نو باز غاران ہوئی کی لکه باز ہوئی نہیں مد من کسیر کے قصر کے <تصفيق> وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبَلِكَ وَمِنْ آخِرَةِ هُمُو يُؤْمِنُونَ صحيح <تصفيق> شو <سايشو؟ تصفيق> نموم باقي تواسودك نموم باقي خاطره من طريق ابن الجزاري نموم باقي طولك لك ورشة وحمزة وَالَّذِينَ يؤمنون بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ فَبِلِكَ يُؤْمِنُونَ وَبِيَا زَوِيْهِ وَبِلَا آخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ سیدھا اززخ پلے خبر ترازم ددی مدی واجب او مدی جائز کی چلاکم مقدار دے دا بهودي شيرو نسنګ معلومو چې ماده واجب کې توسل کې ماده جائز کې توسل په څر دو اړدي شیر کې غونښت دا دا چې د دې چې کلا دنه باندې لازم تعریف بیان کو نو و بتول یو ماته د دې کې طول کې د لازم کې بتول شو او باقی دو متصل او منفصل دا هیڅ څه کولو معلوم اشوا چې بدی کې طول خنشتا د طول له کومه مرتبه ده صدا متوسطه مې دې کې متوسطه دا د طول په ځای ثابت شې د متوسطه تر په ځای ها حجی دا قصور په دې منفصل کې کم ثابت شو هرچی قصر ده، آقا خودا پا اخیر کهوی چه و هو و قصرون ثبتا بل مدو لازمن و واجبون اتا و جایزون و هو و قصرون ثبتا مدو؟ او قصر دوارا پا که البته ده خبره ده چه پا مده عارض که طولمشتن و داغیره استلتی مشکل ګوټولم ساده کوم نه مالي نه چې مګاريز کې ټول نه دغه د لاړې په دې منګیو توو نو امه معلومه چې لازم نه لاو بلڅه کی طول رښتا حالانګه دا کوم تورښت مادي کی نو دا به څنګه راو بعض علما کرام وایي کوئی مت دوک اسم یو طول سره یو بل توسد سره القدر د څوک مت نه وې چې مات څوکیا طول آیا نو کله چې دوه چې په ماده کی مد و قصر دوال اشتا و هو و قصر سبتا خدا تخصیصه و نکو چه کمت ده دایونه دا و نوی چه کمت با کشتا مطلقن یونه مطلقن که تولی مراله کم خبرمانه بو نشوی داسو نا خود بایا مستع سنو بروسو نه ما ده اصلی اولی ذکر نکو ده خوداریک چوکا فرعی ما دونه شوروکل او د اصلی ذکره او نکو نما در نمخ کنویلیم چونکه دا مختصر کتاب د اختصار نه کارم کس دوین داده ما ده اصلی پا منزلی ده ذات د حرف ته دا په نه نع دا د ده حرف ذات ختم بگی نازم ده بای اغیر ذکر کولا ده ضرورت نیشت دا چه خودتو کنیش ده حروف و ذات ختم بگی او چه که خبر باندې پوه نشي کا ته د څوک روټي کی دي کنه او به ګيري زمي ته دا غوخه مخه ته کوي چې دا خورا وخمه علي خدا درته جانب کې چې روټي درته مخه لږې روټي نه مزر له کله دا هغه په تطه دا روټي دي څه کوي اته به مزر وکړه خدا غوخه نشرمي تا کې خو شرم مادة ډېر زیات ده داګه چې خوراک ته خو بي غنه وج د تا ته و سووک وره یو بل سوال دی م مبل او مدې عاری وختئ د نوم کې خو جای دا جایز دونی ورطولی که خوب نو جواب دا دا مد منفصل او مد آریز دا دوالا پدی کی شریک چې چه پدی کی مد مشتا او نمشتا مد یعنی قصرم دے بکی او توسطم بکشتا پا مد منفصل کی او پابل کی خود دولم شتا مد آریز وقتی کی تا دی وجه نا اجمالا نازم سه دوارو تا یونمکی خوچی دا دوارا مد جایز دی دا دوارا سری مد جایز دی مد منتصیل سره مد عارضی وقتی معنیم دا جواز سوکو اطلاقوکو لیکن حقیقت کده جدا جدا دی اولی پا کې سبب دا مد تشه دی همزه دا مد منفصل که پا دویم که سبب د مد سکونی عارضی دی تا دی وجه نا تفصیل که دیو بلنے جدا کڑی بیا بیا گورا کی یو سوال لې په دا ځواب تفصیل د مدونو دیږي کله چې د محل د سبب د مدو پاوې باندې سوالونه او د دې مدونو په مقدار کې بازه خبره مزابا نا چې ناظم صاحب ذکر کړم دي موږ ته بزور راو پاس نداله د شيشي ا بازمنتی کی خبرې نه طالب باندې ګرانه شي مزا د مدونو پروځاهان نگر ته قاعده کې تفصیلا ذکر کړ حقیبانی بیادت جزرین سه گولشی، هل گولشی باقی بابو معرفت الوقف والابتداد دی که مختصر خبری اوکو نن خونا او تفصیلی ده وقف و ده ابتداد دورمشتا کم طلبای اولی او ده دی وقف و ابتداد دورمک و خیرکی اگر ده سارنا تر ماس وقت غاری نو بیا طالب پوچھو کتابونو کې د تجوید د وقفه او د ابتداسي درې پاڼې باخرې درې پاڼو جوګه په فضایل کې ریبه خلکو دروړ کتابونه ولې لیکل نو زمو یو طالب چې نو به طالب نو د وقفه او د ابتدا تاسو نکړ او بیا ما ترا پرځې وایي ها دا ډېر نیچ که میو طالب <سؤال> که تلاوت کوروی دا ده جامعیت الرشید قاری دید آتا جامعیتا پاکستانی دید دا سناشنای ابتداگانی اوپن اکول مورد هم لیکم دید یا نور و مرگرم بان سر محباقاتو کچیا و دا سرمی داتا سکید دو مرگت ادارین هم دیلی کلید ابتدا نپیجن اوپنو پیجن خبر او رسی دای کنید دا اولی دار دیدری اوپاو براکاکتی حضیر رضی ا هو تجوید الحروف ومعرفه الوقوف تجوید د څه ډول وي وقفو په څنګه دل طالبان چې ګره بيستري ګول تروان شي استاد جوړ دوی سره بروکه کناوي او وقفو لري په کوم کښه په باقی ريده دی وقفو کې ادم له ایزر شیو په بار د مدرسې یو تاند هه ابل بیا راو وقفو مخلات راکا کې بځا دو واقف آبازم کی پمند ہے و جنمو مستقل را سی دو واقف دو پارخواستی واقف یوریر احم چوز دے احم احم فالاحم اصور پی